wallahi ta'lamu shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihi allah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajitha falandrimu takunvetum allah subhanahu wa ta'ala allahuna falandarojm dhe vetum preiti fale ndim kërkojm dersa sallavate dhe selamete për së ndajtjit më të plota mbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam, bi shok të ti besnik mbi familin e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët nëse të ndjekin rrugën e ti më të mira dyrë në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë në ciklin të si ne kemi filluar, kështë Ligjërata e 14, mbi shpegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Subhane Hu e Teala. Për mendëm në filimet e Lig e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit dhe tham se çdo sen në jetën e besimtarit por të njeriu në përgjithësi varet nga nga perceptimi i tij për Allahun te bareke tuala. Pra kush e percepton Allahun xhelelaluhu ashtu edhe jetën e tijna. Dhe shembulli më i mirë është shembulli të sëna ka si Allahu xhelelaluhu për deformimin dhe çrregullimin e besimit në Zotin xhelelaluhu dha te janë di grupet e mbohet njerëzve yhudi dhe krishterë të cilët kanë devijuajë dhe kanë çrregullimet të mëlloja në perceptimin Allahu xhelalu ala, pastaj ky çrregullim ka kapsuar me jetën të cilën është e njohur për tëra. Andaj për shkak të krishterët, për shkak të besimit të tyre se Allahu xhelu xhelalu hu nëpërmjet Isaut i ka lëkë gjuna të njerëzve, ata janë gjyjur gjuna dhe çdo sen çka e bajnë, ata arçëtojnë me atë se Isau alayhi salatu selam nuk nuk ka shlye gjuna, ndërsa nga ana tjetër e hudit për shkak vrasësisë të tëra dhe për shkak perceptimit shumë të ashpër ndaj Allahut xhelel xelaluhu edhe jeta e tyre është e e tillë për vrasësisë, ashpërsisë dhe, dhe ngurtësisë së zemrave të cilat i ka kaplu ato. Kush janë ata njerëzit të, të cilët e jetojnë jetën çashtu si përket njerëjut, janë ata që besojnë Allahun, në Allahun, çashtu si çoj shtaj në vetë drejtën e tij, ndonëse janë besimtarët ndjekësit e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellemu, Allahu xhelel xelaluhu që Allahu t'na banë për tëra. Të ndëruar dhe që prejërëndsis Që pengamberi a.s. E, e ka theksue Se emra dhe cilësit e Zotit Jam baza e fes Ajka, themeli i fes është edhe hadithi ku pengamberi a.s. Kur ju tha një dit për njërzve Një dit për ditve sahabeve Ihtesh i du Mbedh nuk rejt Se une do t'ja u ledzoj juve tër Kur'ane Do t'ja u bëj khatme Kur'ane Dhe sahabu të që ditën Pejgamberi alayhi salatu sallam nafir më na bëu khatme Kur'anin dhe ardën te pejgamberi alayhi salatu sallam pejgamberi alayhi salatu sallam ualajë atëra kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sahabët prishin kit Kur'anin a dar pejgamberi alayhi salatu sallam vajdën i har lexoj atë tretin Dhe kërë lezojtë të tretën herë Tha për nga mbërë a.s. Lëkad kara të lëkum Vërtetua kam lezuar juve këtë Kur'anit Si, tha për nga mbërë a.s. Kull hua Allahu ehad Ta adilu thulu thëllë Quran Kull hua Allahu ehad është e barabart në vler Me Një të tretën në e Kur'anit Nëse ndanë Kur'anit në tri pjes Një tretën e Kur'anit është Barabar i vjen kullu allahu e had Nëse lezon tri pjesë Pra kullu allahu nëse la njetër e ta Tri her i vjetë tër Kur'ane Andaj djetar kër i shpeguan këta pëse Thonë shpeguat kjo me aditin tjetër Për nga mberit a lejë salatu e selam Kër një një, një pisa apëve ishte imam të lagja e ti Dhe në gjdo her kulletzoj ke Kur'an Në imam Në fundë surës pavarësis që ka lezon të Para se me ra në rruku e ledzën të dhe surën Kullu Wallahu e had Pro shdo surën që e ka ledzën Gjithë mële kanë gjitë edhe me Kullu Wallahu e had Dhe ata Për mas gjemati kanë mendu se kë nuk e regull Gjithë mën me ledzën surën Kullu Wallahu e had Ata rëshkuin të pingamberi sallallahu aleyhi sallem dhe, dhe një rësullallah Ki a ledzën dhe një surët tjetër A jo pa e për fundu me Surën i klas nuk e le Pro shikoj e rëshikoj e se kjo pun Pyt në atë njeri Pse banket pun Atari aju tha Li enne ha sifetur rahman Shtu u përgjaj sahabio Than Aja tha Kjo sur është sifat i Allah Sifat rrahmanit Edhe une du me përfundu Ledzimin e reqatit Me sifat të Allahu gjellë gjellë Qëka i tha për nga mëri Alehi salat e selam Dashuria ja jo të për këtë sure të kashtin gjennet Andaj kjo sure dhe zër Kullu allahu ahad Pse është madhru të pingambele a.s. Dhe e ka qujtë lecimin e tri Herë të surës i khlas Barabart me vlerën e, e tërë Kur'anit Për shka këstilsive dhe emrave të sëtë Egzistojnë në këtë sure Andaj kjo neve në jepëdhë një dritarët madhe Se sa është më rëndësi një riu me mësue Nga emra dhe të cilësitë Allahu të barek e vetale Cila është vetë bush të i fejtë së Zotit Gjellë Gjellalu Të ndëruar dhe zërë falem për emrin Allah E thanë se emri Allah është baza e emrave të Allahut Po pse e ka mor emrin Allah Po shkak cilsive të mdoja të cilët e banatë Allah Ila Të cilin Cila cilsi e plotësun Dhe i ka qeni plotë pa filim dhe pa mbarim Andaj krit njërzit ati Ja miratojnë, zotësin dhe hynin e kështë mëra Dhe është emri mëj përveqër Emri dytë është emri rabë, kujdestar A i cili e zhvillon njësen Emri të rejtë thamë është emri rahman Dhe në të hi rahim Rahman është mëjmal Pra tri emrat bazë janë Allah, Rab, Rahman Në të hi rahim Pas ta i shpjegu me emrin elmelik I cili është sundu si pushtet në bajtësi Ai cili ekzekuton dhe vepron në kryesat e di që fardoje Ta një vjen me radhë në emrat Allahu të barek e Barke, vetera Djetarë kanë diskutue cili emrë pas këtyra emrave vjenë në radhitje Kanë thonë pas fatihas, rënditjes fatihas Ska problem që i rëndit njëriju emrat Por se disa bre djetarëve kanë pëlqi që emrat të mësohen Pas fatihas në atës e si ka arë në surën e lëhashar Ajo cilë... Ka arë në fundin e surës El Hashër është një rënditje kush donë me e shikue E shikon, ajeti, fillon nga ajeti 22, 23, kështë mërat Deri në fund të ajeti Surja El Hashër Në këtë surë dhe zërë emri, mas emrit El Melik Ka arë emri El Kudus Se se dhe të të shpegojnë a dhe të abarrim Sot me lejnë Allahu të bareke Vëtala Thëtë Allahu gjelë gjelaluhu në surën El Hashër Ajeti njëzët e tre Huallahu El edhi la ilaha illa hua Ajo është Allahu i cili Vetëm ajo është ilah I adhuruar me merit El Meliku Ajo është El Melik E përmendëm që do më dhënë El Melik Pasaj ka dhënë El Kudus El Kudus Qëka është El Kudus Së dhëtë të morën Pra ka arë kje mërë dyherë në Kur'an Surë hasër dhe ka arë në surën El Jumu'a Ka në surën El-Jumuah ayeti i i parë. Thot Allahu te bareke tuala, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ard, al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim." Allahun e madhron çka ka në qiell dhe në tok, ai është el-Malik el-Quddus. Pas e ka vazhdu al-Aziz al-Hakim eksumal. Pra sot të nderojë lazer yemi me emrin el-Quddus, emri i madh E Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo disa para i porosive e reflektimeve të se atë duhet i kët në jetën e besimtarit. Përmendëm që për të mësuar emrat e Allahut, xhellaluhu, rregulli thot që një një herë duhet shikuar ngjuhën arabe. Çka do të thon? Pastaj, pas gjuhës pas arabe, nga domethënia e gjuhës arabe, çka ka mohu xheriatin dhe çka kalon. Kjo është shumë lëndë për të kuptuar. Për atë se do në me kuptu thelbi në kësaj teme Pse ne veqosëm i arabisht Gjdo termi Pas ta i shkojmë shëriat Nga se vëzër shëriati kur ka fol Ka fol arabisht Nga kjo tërsi arabishtës Gjdo fjales Ose e ka lanë qashtu qisho Ose ka mangësu Ose ka shtu Apo Qilin dush e mër Arabisht Kur Allah u gjelole ka zjedh për ta zbit në Kur'an Ose ka lanë qashtu qisho ose e ka shtu ose ka pa këso. Por emri në arabisht mbaz. Vjen Sherioti dhe e përdor këtë emër. Çka ndodh? Në sa mundi e përdor. Ose e le çashtu çish është. Nuk prengën ta. Çish e kuptojnë arab? Çashtu e kuptojnë? Të gjithë. Sikur shumë prej emrave të cilat i kanë përdorur arabët sikur po shëmoj emri El-Haq. Çka është Haq? Jëtorganon Haq që që kuptën arabi hak pas ta i shëriati ka përdor në vende që këtu ala kjo hak kjo batin mundësia tjetër është me e morë termin nga gjuarabe dhe me shtu në ta për që emu dhe emri salat emri namaz a e kalon shëriati që ashtu që shë e kalon për po i ka shtu e kalon për po i ka shtu e apo emri agjërim apo emri agjërim soul. e ka morë shëriati Nga gjua arabe dhe ka shtu në ta Nga se fjala a gjërim do më than Frenim Frenim nga gjua Por qëriati e kashtu. ka shtu Ka than edhe buka Edhe uji Dhe mardanit intime I ka ndalë Pra i ka shtu në dalesa Ekshtu me ra A dhe të ndërrua lezër o shumë në nësime E ditë gjua në arabe Në termët qëriatike Jo qëtë kush e më sonë gjua në arabe Por mi ditë termët qëriatike Nga se duhet për me kuptu Vetë të fejnë allahu subhanehu Jam pëjtu djetarët se emri El Kudus Silët në dy baza Silët në dy baza Në aspektin gjusor Kuptimi i par E emrit El Kudus është minel Kudus Wa huat tahara Kanë thanë Kuptimi i par Dhe mëj njohuri Për emrin El Kudus Të Allahu gjellë gjellaluhu është Kudus Me të sinin e emrë që huatë dhe xhamia qutsit Allahu shëron nga dora e armikut dhe mos e la kur dorën atyre. Quts çka do të më dhon, xhamia e pastër, vendi pastër. Andaj Allahu xhela ka thotë ard al muqaddasa, tokë e muqaddasa. Çka do më dhon, e pastër. Në to ka nis tuhidi dhe ushmon nga nga shirku. Andaj kanë ndjetërt emri el quddus, në jona Rabb është min el quddus. Për i qutsit çka do më dhon, pastërti. E pastër, tahara Andaj në këtë emër Kuts, apo kudus Apo te kaddes Apo kaddes, pas të kjo silët Në shumë për të i zanoreve Baza kuha, pastërtia Pro, Arab kërë përdorin këtë emër Qka e kam përqëllim? Me pastruhe, me pastrui di shka Andhe thot, ez zhugjaj Ma ana nuk këtë disu leke E nuk tahiru E mfusena leke Kanë thanë Prej, djetarët veli hadhe kile bejtul maqdis e il bejtul muhtahar A u il mekanu ledhiju të taharu bihi minë dhunu Pra, termi kuds apo kudus apo kades Silët rreth shkaje? Rreth pastërtis, vendit pastër, pejtë kës pastër, ekstu mëra Kjo është pra, ajo të shkaje kam përmen Djetarët në emrin, në kuptimin e emrit El kudus i cili miret nga pastërtija Dhe pasat dhe të shumë i të shqivja për Allah unë të barë e kjo të tala Kudus nga emri pasrëtia Kjo është kuptimi i par Kuptimi i par Dhe për e kësajna ka mor emrin Gjibrili Apo në Koran e kjeri të gjuh Ruhul Kudusi Allah u gjela përmen Gjibrilin Ruhul Kudus Qka ruhul Kudus? Kujti kujtohet atjen surë e Beqara Kure kemi mor ajetet e surës e Beqara Kure përmen Allah u gjela isa Unë qka thotë? E kemi ndihmu isaun me Ruhin, shpirtin, kudus E shikon ju atë janë për këtima është i shenjt Po nuk o ashtu I shenjt Ajo është kuptimi shenjt prej malark Mirë po në bazë nuk o që ashtu Nga se Gjibrili nuk o i shenjt Gjibrili nuk o shtë i shenjt Po qka është në kuptimin e, e ruhë lë kudus I pastër I pastër Pra i pasër në fjallët e ti, në vejprat e ti, nuk, i pasër nga gjunaat e kshëmëra Andaj, ruhul kudus e ruhu të tëhara Ruhi shpirti pasër tisë Kjo është kuptimi parë dhe baza e, e kuptimit Kuptimi dytë në ruha lezer, kanë dhënë djetartë el kudus el barake Kudus apo e, kades apo kudus është e marë nga bereqetit Bereçet tani tani është normal, pikëse termi çka i bëa bereçet, bereçet i bëj shumë. Mir po shumë në kuptimin e shfrytëzimit të mirë. Alë për shemund, avoma ja përdor nga se kjo e ka trashëguar nga kuptimet fetare, kur thonë njerëzit, Allah i dash bereçet. Pse mos i të ket njeriu, pro ta ket fituar një mall, pse i përshëndesin njerëz me kët lutje? Pse i thënë Allah i dash bereçet, gasë shumë raninci me shumë me nxjerr të mirën në asaj gjaje. Nase një shumë njerëz kanë pasuri po s kanë bërë recetën to. Andaj plot njerëz thojnë marr shumë, m'hikin shumë. Po nuk isha farë ato. Nuk ja shef bërë recetën. Çka do m'donë dozë recet? Recet dietor kanë dhën shumë ama jo kuptimin numerik, por në kuptimin e mirë pordorimit një sendi. Andaj po vijnë u shpast njerëz e thojnë pa ja ku m'pa kësaj bërë recetin. Hajrin. Çka ka ko për qëllim? Jo që u shom po ja ku m'pa hajrin ekom shfrytzua andaj pe pygamberi alayhi salatu selam lutoj qe njerëzve sahabeve vet edhe por shumë të natvet Allahu mi dhom bereqet nto as njerëzve qe po sa harxojin sa prej çka po derdhes pasurive te madhrave me te madhe megjithse njerëz nuk jan te knasht pse se s'ka bereqet çka tha pygamberi sallallahu alaihi salem ne nje hadithe se nga deri mam buhariu dhe mam muslimi ka than pygamberi alayhi salatu selam nuk bota kiameti pa O afru zamani. Yetaqarabu az-zaman. Afru az-zamani. Kan thon dietar teqilul baraka. Paksohet be receti. Vezir pejgamberit Islam, çfar donja ka jetu? Çike donja? Ku shkonin me? Ça ty ka jetu? Me me desati. Me Medin ça te ka jetu? Sauri ka pas dita atar. Se njes kur folen i ka bë këto vepra, mendoj se ai ni ditë ka bë 72, jo 24. Tho di për në kajim e gjëzije Me pajtimin e ketë njërës dhe shka morin vesh 24 ori ka pos dita Sahar Pse a i ka mujt një bodh gjitha të vepra Dhe shok të ti Dhe sot njërës dhe smuin me bazë një grim sasajna Lekillet i lë barake Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në kaber e qëtë Në jo namaz marati me mushaf. E le, jo se normal, njerëz nuk e dinë heq Kur'anin, grej. Marame mushaf rovojën në natë tan natën ti me lexu Kur'anin. Tan natën. Atar që më e bosi çfarë vlere ka Uthman ibn Affan, Umar Khattabi, Abu Bakr Siddiku. Andaj, kuptimi i dytë i nderuar Vezër është prej Qudsit, e cila është pordorë Arabot lil barake për بركات اذكر قوله الله تبارك وتعالى سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله قوله الله تبارك وتعالى سوره الاسراء هو في الماضي ايتلي ناتن اكشوندوس روبين تي من المسجد الحرام چوبيا ن المسجد الاقصى نجامين الاقصى është një orë gjamia el-Aqsa Që ka thëmë më funë Allahu Jilvalla El-ledhi barak në haule Në jetë tjetër është përmin muqaddese Në një jetë është përmin Palestina Muqaddese, tok muqaddese Në kuptimin e parë, e pastër Në kuptimin e dy që ka në këta jetë Që ka barak në e bërëqet shme Andër dhe dhe zërë shiko sa e bërëqet shme ashtë taj e tokë Si të kitë dunjohës e në qëtëri A që është të Pasaj thoin musliman s kan vler. E pse i mojn sit atë? Që mundohen me i bëa musliman mund dit ligj. Këshilliu s'kini vler, na kena vler. Ama kët sit të dhunja është jante te Palestina. Allahu e kthev në durrën e muslimanëve çka kanë. A ndërsa nuk ban muslimani mund dinë nçmum, ngas Allahu Xhel Xelalu ka shlubër recet te musliman. Andaj Isa alayhi salatu sallam, eluti Allahun te barekehu te ala, o Allah, ku do të shkoj ban ban recetshëm? Në musliman ka dodhë që shkojnë në ambalocacion me lejen e Zotit te bareke we taala. Andallahu te bareke we taala por tokën e bekuar te Aksas barakna hawla. E kemi beku rreth e porçar. Andaj nda disa kuptimet te cilat i ka nxjerr dietart e muslimaneve te emrit Allahu te bareke we taala El Quddus, e para e pastër. E dyta, kuptimi i parë e pastër, i dyti osht bereçeti në Në këtë emër Pasaj jetë të përmendët Qysh kuptohet ki emër Për Allahun të barëkja vëtjala Në kuptimin për zotin Kudus Ka dhënë djetarët Huët tahirul munezëhi Anil euladi Wal endadi Wa hadhihi sifatun jes të hikkuha Bithati Fëtë behakiju Behakiju është rësbetu si pri aditheve Shafi iju Djetari i madhë prej muslimanëve Ka thonë, el kudus i pastër nga të gjithat metat I lartësuar, pra i lartësuar, është i lartë që ajtë ketë e vlad, ortak Dhe kjo cilësi është e qenjës ti Pra qka është kudus për Allahu në gjellë gjellaluhu Në shpikimin e behakiu dhe këtë uh, Komendit e djetarëve Si në rrët bazës Se ajo është i pasër nga të metat Sko të metat Gjellë gjellë allu Gjdo e metë që ka mënët më paramëndu Se ka Gjdo Likësi Dopsi Që mënët më paramëndu Aj se ka Gjellë fiola Ata që ka të shkonë në mendja Ata që ka të shkonë në mendja Pro në realitet që ka mënët më egzistu Një mangësi se ka Dhe bare kjo të ala Dhe me këta është qujtë Hicë e emri i mejt Kasila ta ishë largë Larga sajna Subhanahu Andaj dhët El behakiu kudus I pasë tër Nga gjdo e mejt Si e vladët Or takët Në qenja ti është e tilë Ska e vlad Ska ortak Ska të njajshëm Ska uh, rival Ekshtë të mara Thotim nuk e thiri Rahimehu Allah Në të mësir Ej El kudus Dhe më than El munezzeh Anin nëkaës El Mousufi Bisufetil Kemal Ka dhoni më gëti Rahimahullah Kudu që ka dhe ma dhanë A i cili asni në kësan lëk se ka Asni në kësan lëk Nuk e ka Mi po jove që ka që Gjdo her që i mohojt në kësan lëki Cilë sot me përsus mërin Më të lartë Andoj përmendëm neve të Emër Allah, të Allahu të barëk e vëtala Uasi unë alim Që i bie A i cili Dhe mundon e ka plotësu tamam Ska përte i kësaj Mo lartësi Oshkullmi maja e lartësi Zotë i unë subhanahu wa ta'ala A do të dhe të më një këthiri Se el kudus për Allahun të barek e wa jo, ta'ala Qëfar i bie A i cili s'ka asni nuk, nuk luk, në kësan lëk Dhe është i plotë në cilësit e ti Thot i mën kajim El gjozien e nunien e ti Wa hadh, hadha wa min Ausafi hil kudusi Dhu Të nëzihibit të adhimi lërrahmani Thot i bënkajim e gjëzije në Varëgjit e poezisë njohur të ti Thot dhe precisive të allahut është El kuddus El kuddus I cili është i pastor Me të madhruar I pastor Me të madhruar Pse e cekin dhe zërdi etar I pastor nga të metat Me të madhruar I lartësuar I përsosur Kemi përmen Kujti kujtoj të e, e theksoj A mi afton Përshemull po A mjafton mi, mi thon dikujna për shemb, ti sje zinaçar. Ti sje hajdut. A është kjo përse s'mori? Jo. Se edhe guri nuk ka hajdut. Edhe guri nuk është zinaçar apo. Andaj vetëm kur dikujt ja mohon diçka, nuk u lë vdot. Shumë nëse na linë njerëz dhe i thu, "Qëllë ti sje as hajdut, as kriminal." Ç'i mundon aj? Do të qaroditër që dali nga për emisione thot, Ti thot se si të sezullum qarë Si ajdu të po Dhe mundot po Ama kjo ajibje që është lëvdat Jo Se ti mund është lirish Si kur njerit me more dhe Gotën mi thonë Ti aj, do të, si ajdu të sezullum qarë A vlen, vlen E kur është lëvdat Kër i thu ti e imoral qëm Ti e bujarë A mu një thu gotës? Se një thu Andaj pa ja po hutë kondër tën Nuk është lëvdat Qka dhe Allah u gjela në aj Allahu la ilaha illa hua l-hayju l-qayyum La të'khoduhu sëinetun vë l-anum Allahu është ai cili Nuk meriton muadhuru kërkush përveç Allahut I gjall A i man gjallri krejt dhe Se ka pëgjumit A zkotja Mir Fjallë Allahut se ka pëgjumit A është plëtsi Jo Post në se ishtohë gjallrija Pse asguri se ka pëgjumit Më në më bëzhe kjo shumë në nënësi Në mohimin e diçkaje Nuk o gjithmon lëvdat Pa jashtu pohimin A dhe shikojt nuk e dhiret e përnkajim e gjëzije Si ragojnë El kudus a i s'ka në kësan loke Nga se dhezre dhe, dhe Gjehb një Safani ka folë që shto E dini Gjehb një Safani Për kanë kushdo që se njef është i pari njeri i cili Ka shti i fesat në mesin e muslimanve Në, em, në emër të cilësimit Allah alla. Ka thënë rahman pa rahmet Alim pa ilm Ka thonë në nuk thamë për Allahun pos Ha, el kudus Ama e ka deformu e këta Qysh Pra a i s'ka të meta E po qysh i s'ka të meta S'ka, s'ka, s'ka, ska Veç s'ka e në përdori Nuk ka Ama ka nuk thamë Në nësi dhu a ka Rahmet Thot, jo S'ka Rahmet Ekshtu mara Ando e të t'i përnë kajim El gjozije Dhu të nzihi bit ta adhimi lër Rahmani Kudus i pas tër nga të metat Kudus i pas tër nga të metat duke u lartësuar emri i Allahut të bareke vëtëala. Andaj të ndëruar vezer kjo është ajo e cila asilët në kuptimet e emri të Allahut të bareke vëtëala, e cila përkthejet e l'kudus kështu, i pastër nga gjdo e metë dhe i plotë në gjdo të cilësi që ka e ka në majën e plotësis. E dhe një harë për sërisë. Kudus, që shivje e malet me kuptu, asë një të metë se ka, Dhe kretë cilësi që ka i ka, i ka në majnë e përshësë mërisë. Por shemë, në përmet emrit el kudus, tje e kuptonë se ajo është ila hak, Rahman hak, Alim hak, pse së shkot me eta. Por shemë, njëri u ka ilmë, për po nuk o kudus, se ka shumësejnë që si di. Apo, njëri, por shemë, ka një avsi, ka si, për po nuk o kudus, se nuk shë anasht, nuk shë pasë. E ta një dhe zër, këthe ka ona tjetër, për Allah unë të bare kjo e tala. Kur Allah unë të barë kjo e tala, kër Allah unë të themja është dëgjuhës, dëgjuhës, e semja, do të navje në emri dëgjuhës, qishë kuptohet nën shëshrimin në e emrit e lë kudus, dëgjon dhe nukhje meta në dëgjimin e ti. Qërë më do nukhje meta? A, e kemi përmejnë, për shimull, kanë thonë djetarë, la tu glituhu këthratul asuat. Po shem ne nea leza ku da folën travejt, çka i themi? Kada, naluti dy, fol vështi, se po mporzini. Se si e kudus. Apo, naluti, fol vështi, se s'i ma kret mend. E Allahu جل الله 7 miliard njerëz i flasin për një herë, i shikon për një herë, i kujdeset për një herë dhe nuk i porzini kurrësh më kërkan. Apo çka dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, të sinë kishoi Abdullah ibn Abbasin, fa ihfadhillaha yahfadhuk. Rrujeti Allahun, Allahot runga në tyje Pasaj që ka i tha Ma jemen Nëse ta ka shkrujt Allahun nisë Musibet me t'godit Ha, ma akhta ek Sja huq Thaj bënkaj me lëgjëzije Sikur adresa E kene ba adresën? Kër t'vijen t'i përgjim më dëne Në di shka përre Qofte e mirë qofte keqe A bo njeri më nëtë më smakini gabu A bo, yes, ta kena gabu Me shifër dhe dina Para më në nëzër sot këtë dunja nuk Aki atka ordernë artin rrogat i kujt tjetër? Ço shtu? Ta rroga. Jo, bile me voma me të ardhi, çka më një reagim, na falni, ne har mendoj. E çka mendon ti Allahu Xhelal? A mund të ti me çu diçka? Çov nga e mira, çov nga musibet. Na falni gabim? Hasha, El Quddus. Nuk e çon gabim. Çka i tha bej nga sam Abdullah ibn Abbasit? Si të goditë e keqe, thuj e pranoj. Dhe jam i knast. Se ka arpja Allah u të bare kjo tala Me cilin arsujetim Sa e ka sinu, ma ka që muhe. muhe Ka thënë ua ma aqtaek Lemjekun li u sibek si Qëka së të ka huq shif, Ka rog dika në tjetër së muja Dije se vallaj së ka pas me troga ja Së ka pas me trog Së të huq vallaj, kur së të huq Andaj, kanë thënë djetarët Emri e lë kudus është Se s'ka të meta, asni të met Dhe qdo emër qëka e ka dhe si fat E ka të plotë Nuk je, asë të shikimi ti nuk je emeta Asë të rahmeti ti nuk je emeta E, e asë në kujdesin e ti nuk je emeta Si ka thënë Allah u gjitha kërkujna Pret ti të këna këriua ma pret se Ena të zandë me këtë tjetërin A më nështë që të dhejtë? Ska më nësi Sa Allah u gjitha e gjitha e kryon Dhe e zhvillon dhe e man Dhe kujdesin për ta deri në e gjitha e tjena Dhe zë kjo është sa i përket Kuptimit të emrit Allah u të bare kjo etala, Tani, si e tala Këtë dëvarë të ligjaratave, ligjaratat dhe, dhe sikëllë të redhë Kuptimit të emrave Dhe reflektimit Në dy jam bazë në emra të Allah Që ishë du të me besue Dhe si duhet në zemër Me reflektu këtë emër Që mu ti, nuk mi afton e mësova Sot e mësova emë në kudus Allah ku ka i pasë të për, për gjithë shkaj, në regu Që ka zemra jote Që ka fiton për kësajla Që farë raporti ki me pasë ti me ketë E mërë në raport me Allahun, pengamberin dhe kryesat Shikushtaj për në kajmë e gjozine me deri gjusë salikin Krejt feja në tri, tri Tri rafshe Rafsh me Allahun, raport Raport me pengamberin a.s. dhe raport me njerëzit Dhe pengamberin a.s. ka thonë Kum ardhë mi plëcu të trijat Bu e thuli utemmi me këri me lëkhlaq Kam ardhë mi a ja undresh njerëzve a khlaqin A khlaq njerëzit sot e kanë vesh Në po mbo sesojë shtuar. Ahlaq në Kur'an është në Allahun me pejgamberin po sa sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk porojmë mundot, mbo neer me akhlaq, ama se nga pejgamberi salla, ka mundsi, s'ka mundsi. Dërëza tangoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tanicilat janë xhurmat, neve kemi huazu disa prej, prej tyre do ti sa ndavram don koha do ti marrim disa prej, prej tyre. Nisim i parë të ndëruar vëzën dhe xhurma e parë që duhet ta lënë ky emër tek neve është neve të besojnë binqëm Se Zotë i unë të barek e vëtë ala Nuk ka të njajshëm në qenjen e ti të pamet Zguzojna me besu për kërkan Asë në grimësën më dvogëll Si që besojna për Allah unë të barek e vëtë ala Andaj në besimin e elisunetit dhe muslimane cile është Se as pëngamberi a lehi salatu selam nuk i ka të drejtat postë të rëbrijes Apo pëse themi na përshim me lut pëngam sa më shirk A pëse na veç pëdoj me bo fërka Apo veç pëdoj me, me mugrin me dikant që shtojmë plët për njëzve Ju jo veç këshirni di shka kundrë me shkuhe Jo, se pëse na besojme, se shka i takon allaut Nuk i takon as pëngamberi sa selle Ai në mëson neve që shme dasht Allahun Ama i kur s'ka thonë këshyre Unë jam mësova ju vallajnë Qëta është banë me dhe muë paravar Ja Allahu i gjitha thët në Koran Në kur, kur s'kemi qu pengamber E atëm ju thonë njerëzve Banani neve zota Hash. Se sharti pengamberis është Ai me thonë unë jam rob Allahum ka quë Andaj mësimi i partë në ruar part, në zërë është Që në zemrat tona Mësë me egzistu një grimëc Asë hamendje Se ka dikush si allahu, gjellë gjellalu Andë kur thejmë ilaha, illallah, që i bje Nuk ka zot që meriton madhuru I plot në cilësit e ti Kur kush nuk i njësona tina Ehat, lemje kun lehu, kufuën Ska az njajshëm Hic nuk mund të bi përnë njësua Kur kush atina Kjo vëzër du të me egzistu në zemër Sa egzistu në këtë musliman? Fatke cishët Dhe të nejme dhe të, të, të gjitha të të tësët të të pëdendojm për për islamin. Andaj dozëm si mi i parë kur të mësoish emrin al-Quddus, duhet mungrit Allahun në zemrën tonë. Andaj Allahu جل جلاله kur i nënçmoi dhe i porçmoi i dëjtar të Kur'an, çka tha? Ma qadarullah haqa qadri. Ata s'e njohin Allahun kush është. Nuk e njohin Allahun جل وعلا kush është. Andaj vlezër duon njeriu me të su ku është Allahu te bareke ve taala. Ktu nuk mjafton, mund është dëniar me dash po e do gabim. Së dy kushë është taj Munë është dë njarë me pretendu ti Se e ndjekë, po si të ndjekë, qështë duhet Andesh ka tha Allahu Jalaluhu, Qull In kuntum tu hibbu Në allahe Fettebi uni Juhbib kumullah Andesh e i khulisa vëtimi Rahimahullah Në disa prej demantave të ti Se jehudit abojni badet dhe krishtert Abojni badet, e kështu më radha i pranohet E kështu më radha, që ka thot Në kuptimin dhe që ti ajetit Shka i leghuam Këtët Allahu të bare kjo dhe teala Thuaj, nëse e doni Allah Thuaj, nëse e doni Allah Thuaj, nërbasriju, në komendin këti ajetit Krejt e a thojnë që këtë parën A, a keni pa dhe zërdi këtë në dunja A të thonë, unë se du zotin A, a keni pa, që shtu me shkishpleje Unë se du zotin bo, Se thot, nëse e thot I pje pishma në shpejt Shka njëri së thot, unë se du zotin Këtë edunjë, zotin. Mir, po. qfar forme, qfar forme. Nëse thoni se e dojnë Allahun Qëka me va? Shkoni pas Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Atëher pëllëtsohë të sharti Ju hbib kumullah, ju do Allahu Paket pjesë lezër Duhet të arrojmë, të afshim për e rezistrave truve ton Se neve mundet me nadashtë Allahu Nëse na nuk i shkojnë a pas Muhammedi sallallem Nëse neve i qasmi Allahu Si cili si pas tejkave tona Në kurcë mërim të Allahu gjele gjele aluhu Të i sot ndu nja dhe zërë Një, një, një, një venë më shëtit dikun Një cak më shku dikun E thirë dikan një specialist Një njohës Një navigacione për kështu më ra Një drejtus, një utrofis Pse, së se, se di O para me nëti me mritë Allahu Gjelluala O sa njëri të jam më në meja Thot, unë e vetë shkoj a E se kanë më rak njëri të unë e vetë shkoj E s'kavet më shku Allahu e ka boshart Fëtë të biuni Hajdi me një masë mu Andaj kur e hebrejt kanë thënë, na nuk e kema problem me thon la ilaha illallah, apo kjo është transmetime, se hebrejt kanë thënë, na nuk e kema problem me thon la ilaha illallah, Allahu xhela ka sfidue wa muhammadur rasulullah. Edhe Muhammed rasulullah. Kanë dhënë komentatorë kuptimin la ilaha illallah i shprehës me tefsirin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush se pranon tefsirin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk i pranon fjalën la ilaha illallah. Andaj vaza prej jurd me vet para që duhet ta lënë ky emër në zemrën e besimtarit është të ta madhron Allahun. Dhe mos flet për ta sikur ti flet për gjithkan. Allahu xhallahu te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i edukoi sahabët tha, mos ja ngritni zënën atina. Qoftë edhe kur e thirrni, ja rasulullah, mos ngrit zënën, se të shkon vepra. La tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي, mos se çoni zënën mbi zënën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për mëozul Sahabe se ka thirë me të keshë përmën sëlam Po i ka thonë, edhe kur ta thirësht me të mirë Ule zonën Ka edep Një ditë përjë ditëve, ishën sahabët e përmën sëlam Bashë me pengamberin tonë a.s. Hipshin kodrë, apo kodra që shëshë Herë për pjetë, herë poshtë Dhe bajshin të këpirë, subharë Allah Allahu ekber Edhe fillun ajo e, Natyra e kodrës Edhe shkretirës, miqu zanat Allahu, që ka merak njerësit apo Këta kë Pu të zani kështu Sama në altë Kujton që Allah e njërë ma shumë Gjësh gabim Tha pe nga mërë a.s. Kur fillu i mi që zanat Tha ullë një zanat Pse mi ullë zanat Fe inëkum la të dhjëunel asam Se ju nuk jeni të e thirë një shurdë Njeri ju dhe zërë kur e që në zanën Kur e që në zanën Kur e që në oh, zanën Tanale apo dika Mir Njeri ju pse që në zanën Allahu akbar Dhe ma tash pak ma shumë njëta jo ma dikarin të rasmetim pinga me sëlami ka than jo po mendoni se shurë dhe një të të fola me që ka mendoni për Allah u gjelluala pas e ta fillur i qëtë sun zanat andë Allah u gjelluala e bani shartë në Kur'an me lutë Allahun me dënes dhe me t'ull me zanit a jetin që e lezun surën mërdjem Zekeria alai salatu e salam kër e lutë Allah u gjelluala më i dhanë fëmi që ka tha tha Allah u gjelluala Dua e në khafije Me një dua Khafije kanë thonë djetartë Gati, gati asë grya vetë se ka një që apë thotë Andë dhe lezër Në e shove përshimu për musë i vete Në Ramazan si të mos kjo Kjo ndonë Kur kanë ma shumë dikush Kur e qënë zanën ma shumë Kur kënë ma shumë Kjo kujton që i për Në në ngritështu të, të Allah dhe. Sa duzë bukurojë Andë shë i këllisamë të imi Përshimu dhe ka një fetfa Kjo lidhet E ka në bëjt që e kërësa më të mije A shartë me bënë doajën arabisht në gramatikë që është një orë Apo fusha Ka thënë Allahu nuk e do të klifin që Nëse ti se di gramatikë në s'ki nevoj Apo nëse e di që që ka thënë përësa më të duje A më përqemull, zakon në ishpisi njërës Qësh me bënë doajën Qësh dë ti, Allah Qësh dëvjen ti ma ambël, ma afra Allahu gjelluar Ti nëse si e të pjatën që ka dhe me e Se Allah nuk e do piti zbukurimin e do piti zemlën Allah nuk e do piti zbukurimin Aje do ti dënesën Aje do të ashove gjithi po ki Po, po, po për u nëshë para Allah u të bare kjo vëtjala Andaj që ka i thapë me samë ol në zonat Sa i nuk u shorthë Aqtë një Andaj pre mësime dhe sët I, i marën nga kje emër Që të tanë madhrojna Allahum subhanehu vëtjala Pre mësime tjera të sët I kanë zirë të ndërua gëzër Djetarët është Allahu të barë kjo e tala Në kuptimin e emrit El Kudus është Allahu gjellegjelluhu është i pastor Në, në fjalë të ti Apo Tash në të qenjën e ti është maj madhi Ska matë mëllë Së Allahu të barë kjo e tala Andë jam pajtu kitu lëmat Së Allahu në gjellegjelluhu Nuk e shetë të tërin kërkush As me lache As pëngambar As besyntarë që kanë me injënë Kërkush të tërin Dersa ka në Koran shikimi ftyrës Por të tërin kërkush nuk e sha Dhe kësh besimi ket Pengambarve dhe Muhammed Në bashkë me sahabët dhe ket muslimanve dhe bidatëgji Se Allahun të tërin nuk e sha kërkush Jam bajtu krejt Kanë polimizu e bidatëgji të ashifët Ftyrë Allahu gjellohala E lisonet po, i ka thonë po Ftyrë Allahu gjellohala shifët Nga ja, se Allahu jam mundson Por të tërin kërkush nuk e sha Se Allahu gjellohala është mëj lartë Se sa njërzit me për الله سبحانه وتعالى مشیکم انا قا نضم ديارت نченين ا تي تاني ن نفيالت ا تي امري قدوز شکا دوت مله ن جرمت تونا قالن الله تبارك وتعالى ان سوره ان النساء ومن اصدق من الله حديثا كوشش تشفلت م ورتيتس الله جل جلاله قالن الله جل رسوله نسيه تتر وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل Premtimi allaut haqë, premtimi allaut është haqë, a ka dikush që e thot më dëvërtetën se sa allaut që le gjelaluhu, ta një dhe zërë, prej gjurmëve që duhet i len emri e lë kudus i pasrën nga, nga të metat, që ka është? Se duhet me besu se dhe fjale e ti është e pasrën nga të metat. Baza e kuptimit i, e pasrën nga e metat në fjale që le është nuk rrenë. Shkovaza pse ninjazo i humb shpresën Allahu xhelal në xhelalu. Pse? Apo pse nuk i tutën Allahu njerzit? Nga se si ju ka hinë zemrat e tyra gërvisja e rrenës. A thu por ne më haçë këto? Apo por ne më ka gjëna këto xhanam? Wallahi njerzit më besu hak, ai nuk e nuk dishon më zemra e tina, por fakti që ka hinë dishimi, ai ja marr kët punë ma, apo për shembull, vëzer. Më than ti di kush diçka, ni lajm. Edhe ti realisht këtë njerë i amar të lëkundshëm. Edhe fjalë që i thon thë Shemum, ma u jona me ta gazun i lajm. Kish mendoll këshu këshu këshu. O po, ka dhonin ndodhi. Çka ka bue me ti? Sa ki më morti serioz, sa e beson se ai është vërtetën apo? Pak me dishudhë lejë për ska folkin. Tani vëzër, emri Allahu te l-Quddus. Çka do të na më besu këta? Sa e thot vërtetën. A e thëtë vërtejtë, a thëtë Allahu të barë kjo e të në surën el-enam O temët kelimet u rabbi ke sidëkan wa adle është plëcuar fjala e zotit tante sidëkan wa adlen Sidëk është më përpudhje me atë që ka o thanë Kjo ka me ndohë, ka ndohë Kjo ka, ka ndohë të kaluarën, tashë më dhe tarëmë Që që ka thanë Allahu e që është të ndohë Wa adlen dhe medreci Dhe medreci Anëleze prejmsime me Të cilat neve duhet në i len emri e kudus Ta besojnë a fjallin e Allahut të barë kjove të ala Dhe ta besojnë a fjallin e pengamberi sënë Allahusallem Se Allahut në ka thona i sfol prej Tekave Dhe shikohet dhe emrat Allahut janë njështë njëra me tjetrin Këto si cilat e ko kuptimin e vetë Mirë po, gjdo njana për tëre duhet me lan një gjurëm Për i gjurëmëve shumë në nësi Që neve e kemi kuptu emri e kudus Osh këri e besojnë Allahut njële gj Kër lezonë, përshimu një ajet E kuptoj një ajet Dije sa janë që është tu Met arë, shubohatët e kitë dunjajës Dije se ato nuk vlejnë Fjallë allahu gjellëvala vlejnë Pse së është el kudus I pastër nga të mejta E pse, nëse do të dikush Pse dutë me besu të plotë Se nuk rren As pëngamberi se selle Se pse allahu gjellëvala është el kudus El kudus lezër I pat meta, i plotë në sifate Njëri vëzër kur rrenë, pëse rrenë? Për nevoj A rrenë për nevoj, dhe sa si bëndë sifat Apo, A rrenë për nevoj A ka njështë dikush për pikë qefit me rrenë? Ja Për ja ka njështë pizorit Tale për një sikleti Allah për cilit sikletë bunot me dale që me të rrenë? Ska nevoj me të rrenë? Sepse nuk i druhët dikujna A i ka kriju krejt Andaj nuk ka nevoj a i dikujt me u dru Hasha o qella, imadosh Allahu o Jellal Jelat, ndër u al-Azar. Andaj prej djunoza duot ilen, emrin el-Quddus se mvjalti Allahu o Jellal Jelalu, s'ka patil. Dhe ai qysh ka vonç është do të, të më besuën. Pse më thon Allahu Allahu o Ar-Rahman o al-Rashitawa. Ar Ar ndër hyrja jotja. Allahu mbi ardë shndron. Çdo ndërhyrje jotja po, ja. e cënon emrin el-Quddus. Po ti pemzon çish me volaja. Rekazan Ar-Rahman o al-Rashitawa. Ar Çfarë kimi ndërhyjti atë? Qa ki me ndërhitja ti? A dhe ne duhe dhe me a ja vërtetu Kuptimin për neve Allahu të bareke vëtë nëse Qëta që e ke thonë, qështua Dhe qështua dhe për pengamberin Sallallahu aleyhi wasallam Gjithashtu të ndërrua dhe se kam përmen djetarët Nga gjurëmët e emrit el-Qudus është që njeri ju të beson Në përsusëmërin e veprave Të Allahu të bareke vëtë ala Pra e parja ishtë qenja El-Qudus E dyta fjalët duke zonëmatit shibiahet dhe treta veprat etë veprat Allahut njerzit provojnë shumë te veprat Allahut njerzit provojnë shumë shum. and andas shejkhu sam timia musibet i njerzve është në harmonizimin e shariatit me veprat Allahut te bareke tuala apo për shembull njerzit zakonisht për shembull fjalën Allahu xhallahu ala ose pi besimtar ose pi pa besimtarve ka mundësi thotë tamam Në rafshin e besimit Së po thot mirë, me ba mirë Mirë po kur vend të vejpra Allahu gjela sikletavet Kur jemi të vejpra dhe zër Qëka do më në vejpra? Vepra do më thanë Smuja Vështisia Sikleti Piklimët Shkon qëshduhet Së të hejz diska Fukaralloko Këto ku shi ban dhe zër Vepru si absolut është Allahu gjeluala Ku shi të në smujit Ku shi ban të lashët i lejon universit në në në analizën e të universit këto janë veprat Allahu xhelalu ala shumë njerëz smunën me harmonizuar me shariatin Allahu xhelalu ala apo dhe këtu vjen ciklet e tani dha ze kujemi te emri al qudus duhet me besues se në veprat Allahu xhelalu ala s'ka shar nuk ka shar ne përmendëm te emri Allahu xhelalu rob se s'ka shar on the being amir ali sallallahu alaihi wasallam o wa sharu leysa ileyk s'nuk ka shar Çikamon sharr lazer. Me kuptoj praktikisht, çka do të thonë sharr, çë më kuptues Allahu çka është sharr. Sharr lazer ai bie me vendos një sent jo në vendin e vet. Kjo është kuptimi në arab. Po kuptimi është çdo çdo njeri i cili kupton termat. Sharr do të thonë po pra, xairi os me vendos një vend, sent jo në vendin e vet. Apo mir, sharr çka është me vendos një sent jo në vendin e vet. Andoj i thonjë, mëkat, gabim, keq Pse keq? Se su dështë, su bo që shduhë, të bo Taniv dhe zërë, a ka diçka që Allah u ka vepru E që ti munësh me thonë Se kilon vejnë në vetë Kështu jë është përgjith që e këllu i samë të i mija Zdo pyjtësit i cili ka thonë A ka në vejnë të Allah u qërë Ka thonë, a ta merën menja ty Që ka lanë dyçka, jonë vejnë në vetë Përgjithja jo të në këtë pyjt Allahu gjela prej emrave të cilat i ka Do të vinë ma vonë Qële është el hakim el -len E lenë në gjdësen në vendin e vetë E lenë në gjdësen në vendin e vetë E nëse dhëtë dikush Po iblisi Iblisi është shëraji Iblisin Allahu gjelaluhu e ka kryuar Por natyra iblisit a, Vebrat e iblisit A janë tamam me qenjin e ti Që ban keqaj Po Kënë po njërë zhëmëll kur banë diku shkeqë, edhe thot, kush e ka bo filani? Thot, tamande, ajë, që asë ja? Pse, i, i përket, apo, e ka lanë në vejnën e vetë. Njërit kur që ditë në dhe zërë, kur shimëll e një një lajmë se ka bo diku shkeqë, edhe i vjen një emër i mirë. Thot, kada, kada, këj, zbesoj që kje e ka bo. Pse, se shusht në vejnë din e vetë. Andaj Allah Gjell -Gjell -Gjell u gjellegjellu vëzërë. Nuk banë në sharë, sepse nuk edhe kur është diska e vështirë, për njëri unë, ajo nuk o në vendin, jo të duhur, në vendin e duhur. Abo, vdekja dhe zërë, për njëri unë, i do kësë sharë, apo vdekja. Për për Allah unë gjela është e gjellë, qa që ka pasë. Andaj përshimull në emrat Allah unë të bare kjo të tjala, dhe në cicitit e ti vdëzër, zbërthejët edhe kuptimi univerzit dhe veprave të cilat neve në vinë nga, nga ky Nga këllit që zotit të barek e vëtëala Andaj, prej gjurë më dhe sa duhet i len Në zemrat tona dhe në kuptimet tona Emri el kudus Se në vejprat Allahu gjelë gjelaluhu Nuk ka shar Përshemë ka thamë për nga mberi Hadit që kanë zeri më muslimi Ka thamë Allahu të barek e vëtëala Ja i badi inni harrem të dhulme A la nefsi Felata dhalemu O ju rab Unë ja kumë dalu vetës zullumin Ja kumë dalu vetës zullumin Andaj për nga beri s.s. Salli ka thënë hadit tjetër Këtë lutëni, lutëni me vendosëmëri Së Allahun se të të tëronë kërkush Për në do dhe zërë Allahu gjelli gjellaluhu El Quddus I pat me i ta Së këtë a këtë Allahu gjellu hala Pa fund Me gjithë ta nuk ban dam Nuk ban dam As në këtë dunjo As në khirat Këta dhe zëtë mi ba bingje Prej Allahut nuk vjen as në dam Këtë damët që ka vinë janë për durve tua, të e kebo, apo dikush të ka bo, por për e Allah të kur nuk vjenë damë, pëse si a ka ndalu a i vetës, jo që dikush e ka ndalu, a i a ka ndalu vetës. E nëse ti do me e kuptu sa hajrë banë allohu gjelë gjelë luhu, shiko sa a i ka ta katë, për shimu, që shme e kuptu vëzër, thot i për në kajim e lëgjëzije, thot mërë për që mëllë një mbret, një minister, një perandor, sa ka Ka mundës i me të bësharë, të keqe, banë dhe, burgozë, dëmëton, trafë, fëksë të mëralë, ka mundës i të në rëzë, konfurnizimin, banë dëmë, me mujtë me dëshme të bësharë, mirë, Allah u të barë, kjeve të ala, vezër, në kufi shka e ka dhonë, për kufizume, kje e ka, shëmë, sa e ka pështetin? Sa ka mundës i a i me të bëhë dëmë, me gjithë se ka pështetin e kufizume? Për Allah u gjeli që Në hasë të ndemë nuk të vanë. Andaj përshimu pengamberi për së sëllëm, në dëmrat matë mirë që ka thonë, lafdrotë Allahu që lëvara që ka thonë, një për i të rështë, subhanallahi vë bihamdihi. Subhanallahi vë bihamdihi. Që ka dhe më dhe subhanallahi vë bihamdihi, i pasë të rështë Allahu, pëse i pasë, pëse në po thojna? Jo, bihamdihi. Se e më rëtër? Ajë me veprët e ti, ti a e pastrove, ajë jo, aj është i gjëmo, nëse ti i thoni pasanikut ti e fukara. Te i thu ti e fukara. A ndrijon realitetin kjo? S'ndrijon, ai don ta mamëshka dujë tuaj. Sa e di vetë. Kjo në raport njerëzor, Allahu xhala xhala hu, andaj lëzer mos besimi i pastër Allahu xhala xhala hu, nuk ndrishon nga cenja zotit kurrë. Andaj subhanallahi ve bihamdi i Çarmazan i pastër është Allahu me merit të hamdit të tij, veprat e tij, s'kan veprat e tij kam von dietar. Ubi hamdihi çdo vepër që ka bën, meriton mi thon faleminderit. Kulmi, kulmi i kësaj vëzërim ku shifot. Kanë ardë na shtiremi më të dhëmshur dhe kyse më shumë na dhimbën, që i thë, a ket grumull i madh i njerëzve kanë me injenam, shumica e njerëzve kanë me injenam, apo çfarë janë njerëz, vëshu paske me injenat. Apo prej termit të, të sad lut me ta. Vëzër shiko Kur'anin. Kur'ani na tregon në djuhun e xhenemlivë, çka kanë më thon ata që kanë me thonë ata? Asë një gjenë mli, asë një, s'ka mundi i bom zullum. Ma dje, jo veç kaxë, jo veç si ka mundi, merë në dhe zërë, tëllin dushë burgost, sot du njo, merë në tëllin dushë burgost, kriminel, që ka janë të burgost, ose ka me thonë një i bom zullum, edhe nëse e pranë, në vejpër në dhët, ma kanë shtu të nimin, pro s'ka në dhu njo që dikush sankohët, në gjenë më dhe zërë Shkallip i këto Jo, ja, e dhejtë së shkallip ajate Jo veçkaç E falendërojnë Allahu në gjellë gjelaluhu Për këtë hirje Shikoj surën zumer Ajetin e fundi Surën e tërodhët e në am Ajetin e fundi Shikoj qëka tëtë Allahu në gjellë gjelaluhu Masit hi në gjennem lit Në gjennem, qëka thoi në ata? Uqil elhamdulillahi rabbil alamin. Dekreat bashk, Xhenetli me Xhenemli thoin, falëndërim të më të plotë janë për Allahun te barekau te Alla. Pse? Sepse kur e din se kjo u bë me drejtësi. Kur xikon vez dikush drejt. Por çhemun? Kur dikush dikon drejt, ndaj një kriminalit, ndaj një kriminalit xikon drejt. Edhe një anëri të thon Perolačov, Bravo Čov. Me thon dikush çyish për këtë dënuar. Te a jë të thon faleminderit dhe bravo për për dënimin apo për çka? Drejtësinë. Apo Allahu nazar kur ti stih je nëm li je nëm li je nëmit. S'ka ngjesa, s'ka kush mungohe se është drejtësia Allahu te barekehu te ala. Allahu nazar prej gjurmës sa duhet i len, ki emër, të lënë këmën është ç'neve ta besojmë se veprat Allahu te barekehu te ala janë të drejta. Në hijen e kësaj nazar duhet ta theksojmë edhe një pikë, dhe ajo është ë uh, abuzimi Me shëriatin Allahu të barak e vëtjala Ne e dimë se sot përshemë shumisa e njerëzve Dhe ata tësët kanë në dorë Finansa e pasurije Bollëk të, të fuqive Tësët i ka sëpërvu me të Allahu subhëna vëtjala Abuzojnë dhe gjdo mundësi E banë që me deformuë Shëriatin Allahu të barak e vëtjala Vezër deformimi shëriatit Allahu të barak e vëtjala Dhe paracitja e ti në form e gërsore Dhe e, të, në formën e agresorit Dhe uzurbusit Dhe mungesis rahmetit është akuzë për Allahun te bareke ve teala. Andaj e shoh me fatke tsysht edhe shumë për i që prej muslimanëve që bin prej kësaj na. Dhe disa njerëz kanë ditë që kur tani në, emrin sheriaht de rruju. Rrujse vëzat këjo është prej tendencave të cilat kanë arrit atë me me i bë. Vëzat emri sheriaht është emri, Allahu emri është emr i Allahu xhala. Emri sheriaht është emër i Allahu xhala. Shar'a alaikum min ad-din. Allah u jëlla ay kaunë yove sheriadin. Dhe kjo është shumë serioze, mundet më të shkojë imani i komplet, Allahu na ruajt. Njeriu me me mendon i grin se sheriadin Allahu u jëllo xelalu, në fenë e Zotit subhanahu wa taala, qati agresori, egërsi, apo mizori, krem, apo erësi, eh shkëlet e drejtave, shkënje të drejt, ave, Të hakeve të njërzve Kjo është akuz Dhejt për drejt Allahu Gjela Se kitë ti që e gizbit kjo Për të keqën e njërzimi Kjo dhezër El Quddus Ku që ka zbit këtë qërjat A nuk është Allahu Gjelin Gjelalu A nuk është Allahu të bare kjo vë të ala Para në dhezër Allahu të bare kjo vë të ala Në ligjin e ti Univerzik Së të ka bo zullum Së të ka bo zullum A i mune me të bo për ditë zullum po Andethe Allah hujë gjithë në Quran Allah hujë banë zulumë Kur kuida Mir aj në univers nuk të ka banë zulumë A ka me bon shëria që e kalon t lir? T lir bata, ydujsh ydujsh e të lirë Të lirë e ka Si duqë zbata, si duqë mësë zbata E marë funë Lëgarien Andethe zërë në nën hien e emrit e lë kudus Dush me pas bingë Se në ligjin e Allahut Ska krim ta Ska në ta uh, agresori Ska në ta egrësi Në me ta ka arë Muhamedi, Rahmeti njërzve Po neve fatke cishë Nga tendenca dhe presionet e shumë ta Neve duhet me besu si kur A, rrujë vëllë Pi kujtë më rrujt, do dhe zër Pi atyri se duhet më rrujt, na duhet më rrujt i të në Pi atyri se realisht duhet më rrujt A ta të bojnë ty Që ty, ty esh për ai cili je e, Gjithmon, fajtori kujtë star Sigur që gjithmon kër ndodhish ka Gëdunja, dijet gishti Që e këta Kjo Zem, në nëhijën e emrit Allahu të barë kjo e tala El kudus i pasër nga të metat I ploti A ka o mund që e me prunë shëriat Dishka që ka i dëmto njërzit Allahu u gjellonë në Kur'an Që ka që i shëriatin me një emrë tjetër El hajat Jetë Pse këta të cilët i ikim fesë Allahu u gjellonë a, Kanë realizu dishka për e qëllimeve Dhe zër haja dhe pia Dhe mardhonjet nuk logaritë Në Kur'an arritje Ti dëgjonu digjosh me neve mëna mëna ju kemi shtruar rruga. Ju kemi shtruar na rruga. Rrugë, këtë nuk llogaritet me arritje otit. Me hangër me pin nuk llogaritet arritje, se lopa gjithë ditë ha. Kur kush nuk i ka thon lope suksessshme. Gjithë ditë rrin tu ushtuo, po kurgush nuk i thot çe këta, fshat u knoç, nuk thot kurgush. E pse na njerzit më më ungrit tu thon çe na kish ka hajna, kishë rë, rë restorant, s'ka me këta. O vëzër kjo është njëri më rad në diçka që quhet Kur'an, më posa hajvani. E në shëriat, që ka që vëtë jetë? Në fejnë Allahu Gjelluala Zvatimi ligjit Allahu Gjelluala, që vëtë jetë? Jetë, hajat E ka që vëtë Allahu Gjelluala Në Kur'an, surën Bëkara, ligjit Allahu Gjelluala ka që vëtë jetë Neve nuk themi se nuk ka për e njërë të zëtë Edhe primë muslimanëve zdinë me paracit E paracit karakterin e vetë shëriat Kjo këtë diçka tjetër Na po flasmi për shëriatin e Muhamedi që vëtë me tatat e Kur'anit dhe të Hadithit, a njerëz do të shka pa arrecën tabiatin e vet, apo dikush për shembull, tabiatin e vet thot, unë jam sheria. Kjo, kjo, kjo rast i izolum, me se duhet më morë musliman me rregullu, por kjo është baza, nuk ka bazë. Një ditë prej ditëve xhalit me ululidi, radiallahu anhu, qe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në një ekspeditëave banin i gabim, gabim trashanik, gabim të madh, padvrasje pa hak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk tha Ti a i e jemi, po Kajtë falë të i kje Qishmonot, shumë për njërëzë me Kështu me parasitot Eh, ti përshemë, se i e mangat Apo, s'ka lidi Lezër, këto, po, në du njo shkojnë Ta i ratë nuk shkojnë Na i ratë, lezër, babë me pas Nanë me pas, ajë me pas Së një banë do bitë Allah Hiq, futë e këta në kokë Qka thapen nga verës e selëm, kërë jarë ki rast I qo i durët ka Allah U gjelera, tha Allahumme inni ebra Khalid. Fa oh Allah, unë jam i pastër. Distanco na strehonat e ti, pi veprës Khalidit. Unë semëratoj që dai par. Pse? Sot s'u so ke befes. Allai ka dalim mes abuzimit njerëzve dhe futjes karaktereve tabiateve në sheria dhe sheriaut. Ata të se e ofendohen vezër, kanë kan për çëllim të Muhamedit, jo të njerëzve. Sa ato e din shumë mirë se kjo që është e Muhamedit nuk është e njerëzve. Qovë të da ta musliman Andelezër në emrin Allah të kudus Ne e kuptojna se në fejnë Allah Ka veç rahmet Ska në ta dishka shka dush mi utut Ajë cili të jep me angërë Dhe me pijë dhe të runë a, a që a ti du të mi utut A ba njani me dhanë ti për shemull Për dit me të dhanë ti Me dhanë të hola Për dit me dhanë të hola Me vite Edhe pasaj njani veç dhe thot Ruju pëj tira E ti mi njerë me dhanë Valla du të mu rujt A i shkon kjo buda dhe dhe liksi dhe pa edukat piti e po Po sa të ka dhënë Allahu Gjeli Gjelalu Dojnë me natut pjati që ne ka dhënë sytë Dojnë me natut pjati që ne ka dhënë veshtë Ruhunu pjatina Hasha vakella El kuddus Ajo është i pastor nga të mejta Ska nevoj Allahu Gjelalu nuk ka nevoj Njeri ju ban zullum kur ka nevoj Ska nevoj Subhanahu Vatjana Gjithashtu dhe zër pepsime Se zat i kam përmen djetarë dhe me këta E përfundojna se Pengamberi sallallahu alaihe sallam E ka madhru Allahum qëllil jalaluhu Shumë me këtë emr Anda ka orë hadithi i Aishë Se në kanë të rima muslimin Nga pengamberi sallallahu alaihe sallam Se pengamberi alaihe sallatu e salam Në ruku dhe në sejcëdhe Shumë e ka shpeshtuë të, th të thanurit Subbuhën, Quddusën Rabbul Melaiketi wa Rruhë Dhe ta morë me imrin Subbuhë Më vonë Sotë dhe imri Allahu dhe barak i wa tala Quddusë Pra për nga mesam në ruku, ka ardhë njësa trasmetimë në ruku ma shumë, po edhe në sejtë dhe, ka thamë për nga më mërë a.s. Subuhën. Subuhë është aj plot virtuite dhe qësit larta. Kudus e mërëm, zot i me lacheve dhe i gjbrajilit. Dhe gjithashtu ka ardhë hadithi, tansine ganze ima mahmed is a peigamberi sallallahu alayhi wasallam na vetr ne namazine vetrit kula ka dhan salamin pe namazit vetrit ka tha peigamberi alayhi salatu wasalam subhanal malikul quddus trihar subhanal malikul quddus imad ipasrost el malik el quddus përveç apo prej gjurmës tës janë këto është edhe në aspektin juridik që duhet ta shpeshtojna emrin Allahu te bareke ve taala el qudus i pastër nga tëmeta. Kjo është bazuar diçka nga ayet e neve pa të mundsi me shkocit në librat e muslimanëve ka dhe më shumë material, pelush me Allahu te bareke ve taala që Zoti i ngjëll jlaluhu, namon son me kuptoi fein Allah subhanahu wa taala, ta kuptojna hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta zbatoim atë në ajet tona elush me Allahu te bareke ve taala që Zoti i ngjëll jlaluhu, mos na lejon të ndikohemi duke mendu keq për Allahu تبارك وتعالى Nga asnje vezvese nga asnje tendenc e lushi Allahu te bareke وتعالى شوتي وجه الجلاله atiku yakimi qellu Allahu na shpërblein ku kemi gabu Allahu na fal aku qouli hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين